Masmur 68 dari ayat 1 sampai 35 Untuk pemimpin musik, Masmur Daud, sebuah nyanyian Semoga Allah bangkit, semoga musuhnya bertempiaran Semoga semua orang membencinya lari daripadanya Seperti angin menyiap asap, ya Allah usirkan mereka seperti lilin dilebur oleh api, semoga orang zalim binasa di hadirat Allah. Biar orang yang benar bersukacita, biar mereka bergembira tidak terhingga. Ya, biar mereka bergembira tidak terhingga. Menyanyilah untuk Allah, nyanyikan pujian untuk namanya. Sanjungi dia yang memerintah awan namanya Tuhan, bergembiralah di hadiratnya. Dialah Bapa kepada anak yatim, pelindung kepada balu. Dialah Allah di tempat bersemayamnya yang suci. Allah meletakkan mereka yang sebatang kara dalam lingkungan keluarga. Dia melepaskan mereka yang terikat dan memberi mereka kemakmuran. Tetapi orang yang memberontak akan menetap di tanah tandus. Ya Allah, apa belenggau memimpin amatmu? Engkau menyemberangi gurun, bumi bergempa, langit menurunkan hujan kerana kehadiran Allah. Sinai terharu dengan kedatangan Allah, Allah Tuhan umat Israel. Engkau, ya Allah, mengantar hujan lebat untuk mengesahkan warisanmu umatmu yang lesu menderita. Umatmu tinggal di situ. Engkau, ya Allah, memberi rahmatmu kepada mereka yang miskin melarat. Tuhan menurunkan firman, maka sungguh besar perhimpunan orang yang mengestiharkannya Raja-raja yang memimpin tentera melarikan diri, mereka lari, kaum perempuan di rumah membagikan rempasan, walaupun engkau baring di antara kawanan domba. Engkau seperti sayap merpati di salut perak dan bulunya di salut emas tulen. Ketika Allah Maha Kuasa mengusir raja-raja, Bertimpiaran kelihatan seperti salji di Zalmon. Gunung Basan sebuah gunung Allah. Gunung Basan banyak puncaknya. Mengapa kamu iri hati hai gunung-gunung yang berpuncak banyak? Allah memilih gunung ini untuk kehadirannya. Ya Tuhan akan berada di sini selama-lamanya. Allah memilih 20 ribu pedati malah ribuan ribu Datangnya Tuhan ke Sinai, ke tempat suci. Engkau telah naik ke tempat yang tinggi. Engkau membawa orang tawanan. Engkau menerima bersembahan di kalangan manusia, malah daripada pemberontak, supaya Allah Tuhan kami akan tinggal di sana. Segala puji bagi Tuhan yang setiap hari melimpahkan rahmat kepada kita, Allah penyelamat kita. Allah Tuhan kita Allah penyelamat dan daripada Allah Tuhan ada kebebasan daripada kematian tetapi Allah akan mencederakan kepala musuhnya mereka yang terus melakukan dosa Tuhan telah berfirman aku akan membawa mereka pulang dari Basan aku akan membawa mereka pulang dari lautan dalam supaya kaki-Mu dapat meremukkan mereka dalam lemuran darah dan Anjingmu menjelat habuannya daripadamu semua. Mereka telah melihat perarahkanmu, ya Allah. perarakan Allah Tuhanku, Rajaku, kakimamu. Para biduan berjalan di hadapan, pemain alat muzik di belakang, di antara gadis-gadis bermain tamburin. Pujilah Allah dalam semua perhimpunan. Pujilah Tuhan, wahai umat daripada perhimpunan Israel. Suku Benjamim yang terkecil berjalan dahulu, diikuti ketua-ketua Yudah dan pengikut mereka, kemudian ketua-ketua Jebulun dan Naftali. Allah Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu diberi kekuatan. Kukuhkanlah ya Allah segala yang telah kau lakukan, segala yang telah kau lakukan untuk kami. Kerana rumah ibadatmu di Baitul Mekadis, Raja-Raja membawa persembahan untukmu. Merkailah bangsa yang seperti binatang liar di rumput air, dan bangsa-bangsa yang seperti lembu jantan bersama anak-anaknya, sehingga semuanya tunduk mempersembahkan perak kepadamu, usirlah pencinta perang sehingga bertempiaran. Para utusan akan dihantar dari Mesir, Hafsa akan segera mengulur tangan kepada Allah. Bernyanyilah untuk Allah, Hai kerajaan-kerajaan di bumi, nyanyikan puji pujian kepada Tuhan. Kepada dia pemerintah langit purba tertinggi, sesungguhnya dia berfirman dengan penuh kekuasaan. Istiharkan kekuatan Allah, keunggulannya memerintah Israel dan kekuatannya di angkasa. Ya Allah, engkau lebih menakjubkan daripada tempat-tempat sucimu. Allah Tuhan umat Israel memberi kekuatan dan kekuasaan kepada umatnya. Segala puji bagi Allah.